Əl-Əhqaf, Qümsal Təpələr Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Ha-Mim Bu kitab, qüdrətli, müdrik Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Biz göyləri, yeri və onların arasındakıları haqq olaraq Və məyyən bir zaman kəsimi üçün yaratdıq. Kafirlər isə xəbərdar edildikləri şeylərdən üz döndərdilər. Dəki De bir deyin görək sizin Allahdan başqa tapındıqlarınız yer üzündə nə yaratmışlar? Yoxsa onların göylərin yaradılmasında bir şərikliyi var? Əgər doğru danışanlarsınızsa, mənə bundan əvvəl nazil olmuş bir kitab və ya elmdən qalan bir əsər gətirin. Allahı qoyub, qıyamət gününə də ki, özünə cavab verə bilməyən əşyalara yalvaran kimsədən daha çox azmış kim ola bilər? Halbuki o bütlər onların yalvarışından xəbərsizdirlər. İnsanlar bir yerə toplanacaqları zaman, bütlər onlara düşmən kəsiləcək və onların ibadətini inkar edəcəklər. Ayələrimiz onlara aydın şəkildə oxunarkən, artıq həqiqətin gəldiyini görüb onu inkar edən kafirlər, bu, açıq bir sehirdir deyirlər. Yaxud, o bunu özündən uydurmuşdur deyirlər. De ki, əgər mən onu uydurmuşamsa, siz məni Allahdan gələn heç bir cəzadan xilas edə bilməzsiniz. O sizin Qur'an haqqındakı söz-söhbətlərinizi daha yaxşı bilir. Mənimlə sizin aranızda şahid kimi Allah yetər, O bağışlayandır, rəhimlidir. De ki, mən peyğəmbərlərin birincisi deyiləm. Mənə və sizə nə üz verəcəyini də bilmirəm. Mən sadəcə mənə vəh yolunana tabi oluram. Mən yalnız, açıq-aşkar xəbərdar edənəm. De ki, bir deyin görək, əgər bu Qur'an Allah tərəfindəndirsə və siz də onu inkar etmirsinizsə, İsrail oğullarından da bir şahid onun bənzərinə şahidli edib iman gətiribsə, siz isə təkəbbür göstərməsinizsə, zülm etmiş olmazsınızmı? Allah zalimları doğru yola yönərtməz. Kafirlər möminlərə dedilər, Əgər Qur'an xeyirli bir şey olsaydı, onlar bunda bizi qabaqlaya bilməzdilər. Onlar bununla doğru yola gəlmədikləri üçün Bu, köhnə yalandı, deyəcəklər. Ondan əvvəl, Musanın rəhbər və mərhəmət olan kitabı var idi. Bu isə zalımları qorxutmaq və yaxşı iş görənlərə müjdə vermək üçün ərəb dilində nazil edilmiş, əvvəlkiləri təsdiq edən bir kitabdır. Həqiqətən də, Rəbbimiz Allahdır deyib, Sonra düz yol tutanlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Onlar cənnət əhlidirlər və etdikləri əməllərin əvəzi olaraq orada əbədi qalacaqlar. Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı tövsiyə etdik. Anası onu bətnində əziyyətlə daşımış və əziyyətlə doğmuşdur. Onun bətində daşınma və sütdən kəsilmə müddəti 30 ay çəkir. Nəhayət o yetkinlik çağına yetişib, qırx yaşa çatdıqda deyər, Ey Rəbbim, mənə, mənim özümə və valideynlərimə bəxş etdiyin nimətə şükür etmək və sənin razı qalacağın yaxşı işləri görmək üçün ilham ver, nəslimi də mənim üçün əməli salih et, Mən sənə tövbə etdim, həqiqətən mən müsəlmanlardanam. Belələri əməllərinin ən yaxşısını qəbul edəcəyimiz, günahlarından keçəcəyimiz və cənnət əhli işərisinə daxil edəcəyimiz kimsələrdir. Bu, onlara verilmiş doğru vədddir. Kimisi də ata-anasına, tu sizə, Məndən əvvəl neçə-neçə nəsillər gəlib getdiyi halda, siz məni qəbirdən çıxarılacağımla mı hədəliyirsiniz, deyər. Onlar Allahdan yardım dileyərək, Vay sənin halına, iman gətir, Allahın vədi haqdır, deyərlər. Oysa, bu keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir, söyləyər. Belələri o kəslərdir ki, onlardan əvvəl gəlib getmiş, cin və insanlardan ibarət olan xalqlar haqqındakı söz onların barəsində də gerçəkləşmişdir. Həqiqətən də onlar ziyana uğrayanlardır. Hamının etdiyi əməllərə görə dərəcələri var ki, Allah onlara əməllərinin əvəzini versin, onlara əsla zülm edilməz. Kafirlər odun qarşısına gətiriləcəkləri gün onlara deyiləcək, siz dünya həyatınızda pak nimətlərinizi sərf edib qurtardınız və onlardan zövq aldınız. Bugün isə siz yer üzündə haqsız olaraq təkəbbür göstərdiyinizə və asi olduğunuza görə alçaldıcı əzabla cəzalandırılacaqsınız. At tayfasının qardaşını xatırla. Bir zaman o, özündən əvvəl də, sonra da qorxudan peyğəmbərlər gəlib getmiş qumsal təpələrdə yaşayan tayfasını Allahdan başqasına ibadət etməyin. Mən sizə üz verəcək əzəmətli günün əzabından qorxuram deyə xəbərdar etmişdi. Onlar isə demişdilər: Sən bizi məbudlarımızdan döndərməyə mi gəldin? Əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyini gətir. Hud dedi, Bu haqda bilgi ancaq Allaha məxsustur. Mən sizə yalnız mənimlə göndərilənləri təbliq edirəm. Lakin mən sizin cahil adamlar olduğunuzu görürəm. Nəhayət, o əzabı vadilərinə doğru gələn bir bulut şəklində gördükdə, ''Bu, bizə yağış yağdıracaq bulutdur.'' dedilər. Hud dedi, ''Xeyr, bu, sizin tez gəlməsini istədiyiniz, özü ilə ağırlı-acılı əzab gətirən bir küləkdir. O, öz Rəbbinin əmri ilə hər şeyi yerlə yeksan edəcək. Onlar elə məhv oldular ki, evlərindən başqa heç bir şey görünmədi.''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 Biz sizin ətrafınızda olan şəhərləri məhv etdik. Biz ayələri onlara müxtəlif cür izah etdik ki, bəlkə küfürdən əl çəkələr. Bəs nəyə görə Allahı qoyub, ona yaxınlaşmaq məqsədi ilə ilahiləşdirdikləri tanrılar onlara kömək etmədi? Əksinə, onlardan uzaqlaşıb yox oldular. Bu, onların iftiraları və uydurmalarıdır. Bir zaman bir dəstəcini Qur'anı dinləmək üçün sənin yanına yolladıq. Onlar onu dinləməyə gəldikdə bir-birinə susun qulaq ısaq, dedilər. Qur'an oxunub qurtardıqdan sonra isə xəbərdar etmək məqsədi ilə öz tayfalarının yanına qayıtdılar. Onlar dedilər, Ey qövmümüz, biz həqiqətən də Musadan sonra nazil edilmiş, Özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən Haqqa və düz yola yönəldən bir kitab dinlədik Ey gövmümüz. Allahın dəvətçisini qəbul edin Və ona iman gətirin ki Allah günahlarınızı bağışlasın Və sizi ağrılı-acılı əzabdan qurtarsın Allahın dəvətçisini qəbul etməyən kimsə Yer üzündə Allahdan yaxa qurtara bilməz və ondan başqa onun himayəçi dostları da olmaz. Onlar aşkar azğınlıq içindədilər. Məgər onlar göyləri və yeri yaradan, onları yaratmaqla yorulmayan Allahın ölüləri də diriltməyə qadir olduğunu görmürlərmi? Sözsüz ki, O hər şeyə qadirdir. Kafirlər odun qarşısına gətiriləcəkləri gün onlara, Məgər bu, həqiqət deyilmi, deyiləcək. Onlar, bəli, Rəbbimizə and olsun ki, həqiqətdir, deyəcəklər. Allah da, küfr etdiyinizə görə, dadın əzabı, deyəcək. Elçilərdən möhkəm iradə sahiblərinin səbir etdiyi kimi, sən də səbir et, onlara əzabın tez gəlməsini istəmə. Onlar vəd olunduğunu görəcəkləri gün gündüzün bircə saatı qədər qaldıqlarını sanacaqlar. Bu bir təbliğdir. Heç fasik adamlardan başqası məhf edilərmi?